Sonra müəllif 20-ci bölməyə qədəm qoyur və bu bölmə də, Kufranul əşir və kufrindunə kufur. Deyir, e, elə bir qadının öz yollaşından küfür etməsi, hansı ki bu küfür dindən çıxadan küfür deyil. Belə bir başlığı gətirib və bu başlığının altında bir dənə hədis gətirib və hədis də deməli e, İbn Abbas radiyallarını ənudanda buyuruyor ki, Qalən nəbi sallallahu aleyhi və sələm Və rəaytun nərə fə idə əqtəru əhli ən nisə yaqfurna qil eykfuruna billah qale yekfuruna al-ishir ve yekfuruna al-ihsan لو احسنت الي الى احداهنا دهرا ثم راءت منك شيئا قالت dəhsin əvvəlindəki dediyimiz yəni mövzu üstünə gəldik və bu mövzu hədisdən ibarətdir İbn Abbas radiallahu deyir ki peyğəmbərsəm dedi ki mən oldu gördüm Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm İslamə olanda, sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi namazı olan vaxtı və bir çox hallarda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm cəhənnəmin odunu göstərilib. Və Peyğəmbər indi ki mən odu gördüm və odda olanlardan çoxunu qadınlar gördüm. Və bu da deməli səhabələri çox təəccübləndirir. Çünki nə qədər olmasa, hər səhabənin özünün yoldaşı vardı. Və onların da qız övladları da var idi. Və e, demək ki, mən ondan çoxunu qadınlar gördüm. Və bu, əgər bizdə desəkdir ki, e, hamı məsəl üçün cənnətdir, bir nəfər cəhənnəmli döyüb, bir 100% biləcəkdir, biz cəhənnəmliyik biz, cəhənnəmli biz döyüb. Biz özümüz cənnətdən hesab edəcəkdir. Çünki deyəcəkdir, Allah şəriq qoşmuruq, gündə 5 namaz qılırıq, həd cümrə eləmişdir, o bir nəfər biz deyəkdir. Amma Ömər radiyallarını deyirdi ki, hamı cənnətli olsa, bir nəfər cəhənnəmli olsa, mən elə biləm, o kimdir? Ömər radiyallarını, o cür əməl sahibi, o cür təqva əhəli, o cür imam, o cür əməl və, və s. cənnətdə müjdələnən, şəhidlərdən olan və Peyğəmbər s.ə.v-in qohumu və, və s. yenə də bilirdi ki, bir nəfər olsaydı kim olardı o özü. Ancaq bu gündə isə insanlar desədilər ki, e, hamı düşür, bir nəfərdən başqa deyəcək o biz deyil. Kim ol olsun biz deyil, başqasıdır. Aydındır? Ancaq səhabələ niyə maraqlandırırdı bu? Niyə təəccübləndirdi? Çünki hamısının yoldaşı var idi, hamısının qızı övladları var idi və onlar birbaşa onları özlərinə də şamil edirdilər. Və təəccüblənirdilər, "Ya Rasulullah, niyə görə Allah ayma küfr etdilərmi?" deyə. Çünki onlar bilirdilər ki, e, cəhnnəmə düşməyin Ən əsas amili nədir? Allaha küfr etmək. Çünki onlar bilirdilər ki, e, e, böyük günah sahibi, Allaha şərip qoşmayan tohvid əhli əbəli cəhənnəmli deyil. Aydındır və qadınların isə bu qədər çox cəhənnəməlinin təhsil eləməsi isə Peyğəmbər salsə ilə bildirdi ki, dedi onların küfrü deməli Allaha küfr deyil. Hansı ki, o, böyük küfürdür. Cəhənnəmdə əbədi qalan küfürdür. Dedim, onların küfürü, o, küfür deyil. Onların küfürü, öz zövcələrinə küfür etmələridir. Nədir onların küfürü? Çünki bu hədis onu göstərir ki, Peyğəm Əsələm dediyi kimi, deyir, əgər deyir, e, qadın, insanlara Allahdan başqasına səcdə etmək əmr olunsaydı, qadınlar, deyəlim, kimi səcd etsinlər? Əllərinə. Və Bu da onu göstərir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dediyi kimi, deyir əşir, yəni əllərinə. Niyədir? Onların küfrü nə ibarətdir? Deyir küfrul əhsan. Yəni yaxşılığa küfr etmək. Yəni yaxşa küfr nə deməkdir? Yəni sənə olan yaxşılıqları artıq heç bir şey saymamaq. Necə bir haldirsə gəldiyi kimi, deyir e, insanlara şükür etməyən Allah'a da şükür etməz. Və Arxacın peyğəmsan buyurur ki, "Ləw əhsənte ilayhim nahumna dahran thumma ra'it minkə şey'en nə də onların bu e, yaxşılığa küfr etmək iləri? Nədir? Nə səbəbdir ki, onlar əllərini küfr edir. Deyir, ömrü boy ona yaxşılıq elə, bir də pislik eləsən, dedi ki, "Vallahi mən sənə bir dənə xeyir görməmişəm." Bax, onların cəhnnəmə düşmə səbəbləri budur. Necə başqa bir hədisə peyğəmsan buyurur ki, Deyir, ey qadınlar, dir sədəqə eləyin, çoxlu sədəqələr edin, mən sizin cəhənnəmdə çoxunu kimləri gördüm, qadınları gördüm. Və qadınlar da başqa səhəb edir, yaraqsa niyə görə, deyir, çünki onlar deyir, çoxlu lənət eləyirlər və əllərinə küfr eləyirlər və bu da onu göstərir hətta. Ə, lənət qapısını açmaq bu dərəcədə xüsusən də görürsən ki, bir vaxt indi bizim ə, dilimiz öyrəşib şeytən, lənətullah. Məsəl üçün Coj Buj, nə bilim kim, kim hansı ki, misal qırıb dağdır. Amma biri var, misalma müsəlman bir mübahisə eləyir. Ki, qardaşlar təvhid eldi, əhlüsünnətdir, sələfsalın yolun gedənlərdir. Yəni zahirən bir də bir işi olan kimi Allah yalançını lənət eləsin. Ax supanə bu sözü demək o tərk eləmirsən ki, qardaş o lənət ikimizdən biri bizə gəlir. Yəni nə deməkdir? Yəni mən deyə bilərəm, deməli Allah səni lənət eləsin. Lənət nə deməkdir? Allahın mərhəmətindən uzaqlaş. Yəni sən bir dənə şeyə görə, bəlkə o qardaşla xata eləyib, bəlkə məçışı, bəlkə onu elə gəlib bu düzü. Sən bir dənə ona görə lənət qapısını açırsan. Hansı o qapı açsana nə olur? Bağlamır. Çünki lənətin qapısı açılmır, lənətin qapısı sınır. sınan da bağlamır. Lənəti Allah Quran kərimdə hansı yerdə deyib istifadə olunur? Əgər bir qadın və yaxud da bir kişi öz qadını zinada görərsə, çünki bir qadın, öz, e, kişi öz qadını zinada görürsə ki, zinə eləyir, o namusuna sığışılmaz, geçsin, dörd nəfər, geçsin, gəlin, baxın, mənim aradım zinə eləyir. O gedir hakimin yanına, deyir, mən bunu görmüşəm, mən də bundan iddiam eləyirəm. Və Şahidə yoxdur, bu heç kimi gətirməyib. O vaxt da artıq ikistanlı içilər 4 dəfə, 5-inci dəfələrinə toxuyurlar və əbədi olaraq qiyamətə qədər ondan neynilər, ayrılırlar. Lənət bu halda gəlir. Amma yox, bir qardaş məbədən sözdür. Allah lənət eləsənə, Allah lənət eləsənə. Belə çıxır ki, əgər hamı yanımızdakılar bir-birimizin bir asilinə, günahına görə, xatasına görə biz bir-birimiz qardaşımıza lənət eləsək, o paydan bizə də düşür. Yəni sən lənət elənmişlərin içində Subhanallah, tofi dəhli bir-birinə qarğış oxumaz, xüsən də o ləyənət. Əgər ola bilər, sənə böyükdən atıblar, sənə iftira atıblar, səni eləmədən bir şeydə təqsirləndirirlər, eləmədən bir iddianı sənə iddia elətdirlər, ola bilər. Amma sən eləməm sənsə, sən ümidəyi ver Allah subhanallahya, müdafiəyi verə Allah subhanallahya, necə bəzi e, rivayətlərdə gəldiyi kimi, Sələflərdən məşhur sözü, bəzilə bunu hədisdən nisbət edir, amma hədisdən çox bu sələflərin sözü. Deyək, de, biri insanın başına bir şey gələrsə, ya idiham eləyəsə, bir şey elələsə, özü öz müdafiəsini Allah subhanələ həvalə edərsə, Allah ona yetər. Ə, ə, haqlı olduğu halda, yəni o məzlumdur, həvalə edir Allah'a. Deyir, yox, əgər o Allah'a deyir, özünə təvəkkür, özünə arxan olarsa, Allah subhanələ onun başını bıraxar. Get onda özünü-özünü deyirsən müdafiələ, o da ona lənət, buna lənət. Ona lənət nəticədə o insan sanki lənətlənmişlərin içində olmuş kimi olur. Çünki hər də bir mübahisə olan kimi ona lənət, buna lənət, ona lənət, buna lənət, sanki sən lənətlənmişlərin içində yaşıysən. Və lənətlənmişlərin içində olan insan halı necə olar? Halbuki, müsəlmanlar rəhm olunmaq əmr olunub. Necə fəyəmiz məclisdə buydu kimi, irxam mənifilar, yarxam oku mənifisləmə Dir yerdəkilər rəhmlədin ki göydəki də səhər rəhmləsin. Dir innamə yarhamullah mini bədir ruhəmə. Dir Allah sənin öz qullarına rəhm edənləri bağışlayar. Bu cür rəhm ayətləri ol ola ola, rəhm olan əməllər ola ola, niyə görə biz bir işə şey olan kimi dərhal lənət. Qarda zulm elib sənə, sakit dayan həvalə ilə Allah Subhanahu O qardaş gedib orada danışsa, burada danışacaq, görəcək yox səndən heç nə çıxmır. Axı da dərk qutardı getdi. Amma orada 2 nəfər desin, sən orada 3 nəfər desin, 4 nəfər desin, bütün alam nə olacaq? Bir-birə qarışacaq. Və nəticədə qardaşların arasını islah olma əvəzinə olacaq? ifsat olacaq. Aydındır? Və eyni zamanda bu hədis onu göstərir ki, yəni qadınlar bu xüsusiyyətlər qadınlarda var. Necə peyğəmsam dediyi kimi ilk müsəlmanlarda olan kimi və bu günkü qadınlarda bu var və bəlkə daha da çox. Çünki qadın görsən özünü heçnə almasan, işləyirsən, gətirirsən, boğazından kəssən. tək ona nə salasan, bir dəvə nəsə çatışmasa, sən məni niyəmişəm? Hamısı atamın evindən gətmişəm. Ha o zatan verəndir, vəylə vəsailər. Aydındır. Bu da nə deməkdir? Bax bu da qadınların həmən e, yaxşılığa küfr etməkləri, hansı bura küfrül əşir deyirlər. Və eyni zamanda bu küfr, bu küfr müəllif gətirdiyi kimi dindən çıxaran küfr deyil. Bu küfür dindən çıxaran küfür deyil. Məhz müəllif burada bu bölməni onu gətirmək istəyir ki, necə ki, əməllər imandan olduğu kimi, əməllər imandan sayıldığı kimi, bəzi əməllərə iman deyildiyi kimi, eyni zamanda da asillər də nədir? Küfürün şöbələrdən olduğu kimi, bəzi asillərlə küfür deyilir, ancaq o, dindən çıxaran küfür deyil. Bax, müəllifin burada əqidəvi məsələsindən mühimi bax budur ki əmel küfür sayılır, amma sahibi nədir? kafir sayılmır. Aydındır və ona görə deyirlər ona küfrun dunel küfr. Yəni böyük e, millətdən, İslam dindən çıxarmayan küfr. Açıq-aşkar -açıq da hədis gətirib ki, e, bax qadınlara pəncə bu cür deyib, ancaq dalınca deyib ki, o küfr nədir? O, Allaha küfür deyil, o, neymətə küfürdür. Yəni, Allahın verdiyi, öz övüzəsini ona gətirib çatıq, hasil edildiyi neymətə küfür etməsidir. Və eyni zamanda bu hədislərdən də e, bu hədis həm də onu göstərir ki, yəni, e, qadınlar necə ki, kişilərinə, öz əllərinə itaat eləməlidirlər, bir o qədər də kişilər də neynəməlidir? Qadınların haqqlarını unutmalı deyil. Çünki hər biri kişidən sorsan, yuxudan da durulsan, deyəcək ki, mən, ə, şim, mənim zövcənin üzərində haqqım var. Ancaq həsə haqqım fikirləşir, ancaq həsə haqqım verir. Ancaq bir dənə də görmərsən ki, görmərsən ki e, kişi etraf edəcək ki, mənim zövcənin mənim üzərində haqqım var. Çünki bugünkü gündə ola bilər, elə qadın var, özü işləyir, özü qazanır. Aydındır, onun işlədiyi, qazandığı onun özünə məxsusluq və görsən ki, bəzi e, qardaş görsən, əgər e, öz yoldaşı işləyib qazandığını ondan alırsa, özün kəxsi mənafiyyəni istifadə edirsə, bir növ öz e, yoldaşın haqqını tapdalamış olur. Bundan nəzər almaq lazımdır və daimən qadına e, mənim haqqım çoxdur, mənim haqqım çoxdur, mənim haqqım çoxdur deyib, qadın haqlarını unuduruq. Və nəticədə də deyilir ki, qadın sözə qulaq qadın belə deyir. Qadınlar e, peyğəmbərim dediyi kimi əyri qabırğadan yaranıb. O zaman Adəmi Allahu səmm edəndən sonra Adəm tənhalıq hiss eləyirdi və Allahu Subhanahu məs onun öz qabırğasından həvvanı xəliq elədi. Quranda də deyilir ki, "Lit-tasquna onda rahatlıq, səğəklilik tapasan" deyə. Və o sakitliyi, rahatlığı tapmaqdan ötürü də e, kişi də özünü Peyğəmbər s. səlləmin hədislərində varid olan kişi obrazı kimi aparmalıdır. Necə ki, sən istəyirsən qadın, sən haqqı tam ödəsin, eyni zamanda da sən neynəməlisən, qadın da haqqını tam ödəməlisən. Necə ki, sən istəmirsən problemlə qarşılaşırsan, sən istəmirsən qadın, sən haqqı tapdılasın, nə bilim, belələsin, belələsin, eyni zamanda sən istədiyin kimi də o ilə da davranmalısan. Ancaq yox, bir işi olan kimi, əşyə mən bunu boşayacəm, başqasını al. Bunu, yəni bunu boşa başqasını al. Başqası nə? Dördəli yox ki, onun iki əli var da, iki ayağı var. Yəni o başa qaldan düz qabrığadan əmələ gəlib. Yox, o da həmin qadın kimidir. Nəbi peyğəmbərim dediyi kimi, onunla rəyli qabrığadan yaranıb. Sən istəyəcən onu döyərsən, düzəldəsən, nə edirsən, hə? sındırırsan. Ona görə ki, sən ondan istifadə elə Bu əyriləninə dinəsin, qalsın. Və nümunələr çoxdur. Sələflərdən bu cür nümunələr çox olub. Necə ki, məsəl üçün, eee, birinin məşhur sahəbi, övladı dünyasını dəyişir və salih zövqcəyə baxın. Və gəlir e, e, yoldaşı bilir ki, uşağı xəstə idi. Və gəlir ki, uşağın halı necədir? Deyir, uşağın deyir, sakitləşib. Dünyasını dəyişib uşaq deyən orada ərəb dilində belə sözü dedik ki, sakata. Sakata də sözü artıq e, sakitli deməkdir. O indi o deyir, demək istir ki, artıq dünyasını dəyişib. Ancaq elə söz işlədir ki, əri ilə başa düşücü o nədir? O yatıb. Ancaq bildirmək istəyir ki, dünyasını dəyişib. O əri ilə başa düşücü yoldaşı demək istəyir ki, o ata Məni ağırlıq azadı yoxdur. Və bunlar artıq gecə yaxınlıq edəndən sonra və e, qadın qayıdıb özünə deyir ki, Görsən ki, qonşumuz bizə bir əmanət verib. Öz, qızıldan, gümüşdən də taxma harasanı istiare deyilə. Yəni icarə kimi veribsə, istədiyi vaxtda biz qaytarmalı, qaytarmalı deyilik. Gərhalvə ki, gedər al qaytarmalıyıq. Dironda deyir səbr elə Allah uثمانla verdiyi əmanətin götürüb. Və əri əsəbləşir Və səhəsə duru gedir ki, "Ey Rasulullah, bəs mənə o belə dedi, mənə belə dedi, pəncam gülümüsüdür. Gecə yaxınlaşələ Allah uثمانın hissə bələd keçir. Və deyir onların oğlundan da olur. Yəni, bax gör, müsəlman qadın obrazı və bu, bu da kişi obrazı. Və necə ki, biz kişilər daiman sahabelərin nümunə kimi gətiririk, onlar kimi olmağa çalışırıq və eyni zamanda o qadın obrazlarını da biz qadınlarımıza həss eləməliyik, yəni qadınlarımıza danışmalıq, bildirməliyik. Biz çox vaxtı e, ya internet vasitədə birbaşa dəhsədə iştirak edirik, ən azından cümədən cüməyə gedirik, ən azından. Düzü, bəzi qardaşlarımız Çox vaxt məclislərdə də olurlar, amma ən azından cümədən cüməyə gedir. Heç olmasa bir dəfə də olsa Allah kəlməsi, adis ayə də olsa eşidirik. Amma qadınlar bütün günü hardadılar? Bütün gün evdədilər. Yəni qadının gördüyü iş sanki onun üçün bir e, bir xassəliyət çünən bir iş kimidir. Yəni hər gün təsəvvür elə səhər tezdən durur, səhər tez uşağı yola salır, evi yürünsə yemək bişirir, bütün yenə yəni, əməyi kimi, yemək verir, qabla yuyur, onu yuyur, bunu yor. Sanki o Bütün işi nə həssə eləyir? Evin islahına, yığılmasına, düzəlməsinə, pişirilməsinə və, və s. Yəni, qadın bütün işi yücünədir, evdə olan işidir, aydındır. Amma kişi işləsə də, nə inəsə də, bax, gəlib otura bilir, qardaşlarla otura bilir. Elmdən danışır, ayetsir, hədis eşidir. Öz problemi var, özündən də daha çox problemləri eşdir, öz problemini unudur, dirəl, həmdülə mənim ondan problemim azdır. Borcu var, unudur ki, Gəlirdir mənə borcuna görə, Fıran qardaşın borcu daha şiddətlidir. Bir əlhəmdürlə, mən ona baxmış, yaxşıyam, hər şeyim var. Ancaq qadına da bu şey olmur. Aydındır. Və bunu nəzər almaq lazım qadınlarda. Bunu nəzərə savadlandırmaq lazımdır. Müəyyən bir vaxt armaq lazımdır. Bax, deyir ki, e, qadının e, düzünü, mən bir-kidən şey etsəm, sonra qadına deyir ki, elə o həmişə belə də əslər olsun. Bax, Peyğəmbər s.ə.vənin dövründə, gözölcələrinə kömək edirdi. Ev işlərində, paltarın yuyuldu, onu elədi, yimiə bişirdi. Biz hansımızı edirdik onu? Qapıdan girən kimi, qapıdan girən kimi, salaməleykum, yemək var. Birinci sözümüz bu olur. Ancaq girən kimi namaz qılınıb, qılınıb, nə var, nə yox, kefin necədir? Yaxşı görürsən bu gün, maşallah, bu gün gözəlsən, beləsən, eləsən. Amma gələn kimi qapında salaməleykum, yemək var? Yoxdur. Heç yoxdur. Mən işdən bu yazı 2 dəfə uşağından sonra qaçır, bura O bu da qadınların haqlarıdır. Ancaq biz onu unuturuq. Biz öz deyən biz öz haqlarımızı qoyuruq qabağa, qadınların haqını artırıq hara, arxaya. Bir olan ki, deyilir ki, qadından sonra o cəhnməyə düşəcək. Qadından sonra nəyə görə əkiz ömrü boyu belə, sömürü ömrü boyu beləsin. Amma yenə deyirəm, bu müəmmələ, bu ə, davranış sünna uyğun olarsa, ə, qarşılıqlı ünsiyyət olarsa, bəli, ailədə də belə problemlər olmaz. Aydın necə, bax, biyakı ki, əhvalat kimi, əgər bir insan bilirsə ki, onun birini zövcəsi biləcək, bu qoymursa, qoymursa evlənib, ondan icazəsiz, daha doğrusu belə demək olar, ondan icazəsiz evlənibsə, axırda da belə olacaq. Bax, bu şeylər olmasın deyə, qardaşlar, e, necə biz istəyirik ki, öz zövcələrimiz Quran və Sünnə ilə yaşasınlar, bizə Quran və Sünnə ətrafında rəayət etsinlər, biz də onlarla Quran və Sünnənin çəçvəsində Necə deyirlər? Davranmalıq. Məşhur bir qıssa var. Ə, Qazi Şüeyb. Ə, onun ə, sələf dövrünə, ikinci-üçüncəsində yaşamış məşhur qazı idi. Şürih adında. Şürih adında qazı idi. Və bir gündür, bir az yaşı da çox idi onun. Bir gündür çayla gedəndə, gör orada bir dənə ana öz qızı ilə palta ürünəsə Qız görür, qız xoşuna gəlir. Və sonra elçizad göndərir. Nə isə bitər, ə, razılaşdırır qızı alır. Qızı alır və e, qızla evlənən toy gecəsi elə bir e, yoldaşı, yox, qızın anası əsəf elə toy gecəsində artıq e, bunlar yaxınlaşmaq istəyən vaxtı bəs qadın ilki, deyan. deyir ki, "Diyan, deyirdiyan, di qoy mən sənə sözüm var" deməyə, deyirdinən və deyir, deyir, deyir e, Peyon samun edir qadın, həmin qız və sonra deyir ki, bilginən ki Mən sənin evə yad bir adamam. Yəni mən başqa eldənəm, obadanam, sən başqa eldən, obadansan. Vədir mən sənin evin adət-ənənəsini bilmirəm. Sən hansı yeməyə xoşlayırsan, hansını xoşlamırsan, hansı qohumun gəlməyini istəsən, hansını istəmirsən, kimləri evə buraxmaq istəsən, kimləri buraxmaq istəmirsən, mən bundan bir xəbərəm. Bunlar əvvəlcə mənə öldür, öyrət, bildir, başa sal və E, bilginə ki, mənim qövbümdə mənindən də layiqli qadın ola bilərdi sənə, sənin qövbündən də, qəbuləndən də səndən layiqli mənə kişi nəsb ola bilərdi. Ancaq Allah sonra bizim ikimizin eynəyib, əqdimizi bir-birinə bağlayıb. Və deyil, nə qədər ki, kitab və sünnət çərçivəsində itaatçiliyimiz olacaqsa və o ərəfədə də sən mənindən quran və sünnə çərçivəsindən istifadə et. Və deyil, e, sonra isə sözün bitirəndən sonra, Q şure, yəni qazi Şurek öz danışına başlayır və deyir ki, əgər sənin bu dedikləri və səni itaat eləsən, eləsən, sən artıq razılı qazanmış olacaqsan. Deyir ki, əgər sən dediklərin xilafına çıxsan, dediklərin xilafına çıxsan, sən artıq e, belə deyək ki, narazılıma, yəni gətirib səhəb çıxaran olacaq. Və bir ildən sonra, bir ildən sonra, bu artıq e, dünyaya uşaq gətirən halında bunun, buna deyirlər ki, bəs Sənin qayınanan qapıda dayanır. Bu çıxır və deyir ki, bəs eşitdim, e, bəs yoldaşın qızın dünyaya uşaq gətirir və deyir, qoy məsənə bir şey deyim, sən onu biləsən. Deyir, e, qadınların bir xüsusiyyəti var, iki şey, iki halda deyir, qadınlar əllərinin başına çıxırlar. Birinci deyir, öz ərinə oğlan uşaq dünyaya gətirəndə, ikinci də deyir ki, qadın ərinin onu həddən çox istəməsini biləndə. Vədir bu, mənim sənə ki, bunu belə də saxla, yəni bu, idarəsiliyi itirmə. Və qadır Şurey deyir ki, bizdir 20 ildir yaşadıq və 20 ildə aramıza bir dəfə narasız oladıq, mən haqsız idim. Baxın, görün, o cür qadın, o cür qadın, bu cür davranışla, bu cür əxlaqla, ədəblə, elmlə nəticəsində isə o boyda qadır Şurey deyir ki, aramıza bir dəfə narasız oladıq, mən haqqsız idim. Baxın, görün, və ibrət dalanda biz elələrlə ibrət almalıyıq. Biz sahabələrdən, tabin olan qadlarla ibrət almalıyıq ki və bugünkü e, bizim zövcələrimiz, qızlarımız, analarımız, bacılarımız da bax, o cür ibrət alsınlar. Aydındır. Ancaq yox, biz hər zaman öz haqlarımızı önə çəkək, onların arxalarını arxa plana çəkək, özümüzün haqlarımızı qabağa salaq ki, mənim haqqım, mənim haqqım. Yəni, belə baxanda, qadın Quran və sünnə ilə heçsə borcu deyə ki, sən bütün evi yıxışsın. Yəni, niqah kəhzində var ki, sən evi yıxışdıracaq, uşaqlaba baxacaq, yeməyə pişirəcək, paltar uyuyacaq, həyata baxacaq, toyaba baxacaq, cüzəbə baxacaq, ağacaq. Heç biri yoxdur bunların. Aydındır. Heç kim deyəməz ki, bütün bunlar hamısı qadının boyunadır. Sadəcə adət var, ənənə var, adət ənənə çəsifəzində əməl olunur. Amma hər bir halda da, əgər e, kişi öz e, qadına, Peyğambə əsasəm etdiyi müamiləni eləsə, yeri gələndə e, onun üçün çay qoysa, onun üçün yemeğə pişirsə, onun üçün qab yusa, paltar yusa, evi yıxışırsa, həyəti yıxışırsa, əlbəttə ki, qadın bundan da düzgün də faydalanır və e, özün evdə hörmət olmağını bildirər. Əgər bir qadın uşaq, e, ata uşaqlarının yanında, uşaqların anasını əl qaldırırsa, o birbaşa olaraq, Həmen uşaqların gələcəkdə analarına hörmət eləməməsi deməkdir. Bəli, sözün var. Səf hərəkət eləyib, ədilin qaşınır. söz deyə bilmirsən. Çək uşaqları qrava, o otağa sal, səssiz səmin sözüdür. Bacarsan, deyə bilirsən, dəyə, ürəyindən keçirsə. Düz ağır da yox. Amma nəticədə nədir? Uşaqlar bilməsin. Amma uşaqların qabağında olmasın. Ancaq yox, sən uşaqların yanında stolu çıxıb, onu belə, bunu elə, o e, evladların ilk tərbiyə mədrəsəsi ilk müəllimlər atası və anasıdır. O ilk tərbiyəni evdən götürür. Əgər o evdən götürəndə ki, evdə bir işi olan kimi sol o tərəfdən bu tərəfə oçu, telefon o tərəfdən bu tərəfə gəlir, qablar göyünə gedir, o uşaq da nə təq, sonra kim nə tərbiyə alacaq? Sən deyə bilməyəcəksən görə bax çöldə heç nə demə ya. O gələn ki, barə arə gedən kimi oynamaya gedəndə götürəndəki ham tullayacaq. Qonşu niyə tullaysan? evdə belə tullayır da. Aydındır. Bu e bu gülməli olsa da bu bizim içimizdəndir. Bizdə bu var və biz bunları islah eləyənə qədər, yəni bu biz öz qadınlarımız üçün ideal olmayana qədər fikirləşməyək ki, qadınlar da ideal olmalıdır. Biz bu yolda get-gəl edirik, ziyarətlərə gedirik, qardaşlar görüyə dəstəyə gedirik, məscidlərə gedirik. Biz əgər o ideal səviyyəsini ola bilmiriksə, bütün günü dörd divarın içində oturan qadına nə tələb edə bilərik? Aydındır? Və Allah sümadə bizə eşli faydanlar eləsin, Allah sümadə bizə gözəl, e, salih zölcə və salih zölcə ilə də e, salih davramağı bizə nəsib eləsin. Allah sümadə bizə eşli faydanlar eləsin, da bizim ümmətimizə, rəhbərimizə, xalqımıza, millətimizə idarət versin və düzün Allah bir vasalli Muhammədin və aləli Bu dərs sizə ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.